Hajunk szót, uraim, szerencsés jó estét kívánok mindenkinek, valakik e házba vegyülekezteknek. a nagy Istennek áldottai legyenek, vőlegény urammal itt törvendezzenek. Mivel most az imák során átalestünk, vigadjunk végre, ha eddig pityeregtünk. Eddig is csak úgy volt, ezután is úgy lesz, majd meg tudott fajtás a feleséged lesz.